Alhamdulillahi Rabbil Alameen As-salatu, as-salamu ala Rasoola Muhammadin wa ala anihi wa ashabih wa mën tabi'ahum bi ihsamin a yumid din Allahun me falandarojim dhe vetem pritindiëm dhe fëalë kërkojim dhe arsa allahudat dhe bëkimet allahut qofshun bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi faminetih shokët dhe tajtët tajtë tajtë tajtë tajtë tajtë tajtë tajtë tajtë tajtë tajtë tajtë tajtë tajtë tajtë tajtë tajtë tajtë tajt Në këtë legjërat ojë që kanë të bëjnë me biografinë e pejgamberit sallallahu selam, ta trajtojm atë që ka të bëjë me ngjarjet dhe zhvillimet që kanë ndodhur brenda familjes dhe brenda shtëpisë së tij. Duke u shkëputur pa nga ato ngjarje të, të përditshme që kanë të bëjnë me zhvillimet e tjera, se kurçi e kemi për mandat se pejgamberi sallallahu selam ishte e angazhuar në të gjithë a sferë dhe në gjithë a fushët. Andaj, qëfar dhe loj dimenzunit të jetët li që e për zjedhim, njëri u kryon një përshqypje se për thuaj që pegamberës unë sështë marë më aziu pas me këtë punovë. On që vëse e merë aspekt në mësimit, thuati, kënë nuk ka bërë gjithë gjithë pas që ka mësu njerës. Nëse e merë aspektin e betejave dhe mbrojtës së medines dhe islamit, thua që pejgamberi pa së kalçuar shpatën asnjë nga dora e tij. Nëse kthehej familja e tij dhe shikon se si është si në familje dhe si sjell brenda shtëpisë di, ti thua që ky një skandal kur ngër shtëpia e tij këtu më radh. Do ishte komplet dhe i bëthuar në të dy aspektet të tij. Prandaj çfarë lë aspirtit që e merr nga jeta e tij është që pejgamberi s.a.s.e munduaj që të jepte ha ku si duhet aty aspektet të të het shambull i përkryer për nervën. Andaj edhe Jeta ati familjara dhe jeta ati bashkërtora është pjesë e biografiës të si ti që duhet me mësu dhe duhet me të retun kodrë të jetë përshkrimit të Muhammedit sër Allahu aleyhi vësallam. Në takimin e kaluar kemi përmandur disa pika që kanë të bënë me specifikat e kësoj familja dhe atë që e bënë këtë familja meritora për me pasu dhe për me di që farë kanë dohë dhe që, qëla ishte e veçan të asaj që dhe mëhon në bën neve me dë vërtet më u interesu për asë qëfar ka ndodhë në branda shtëpisa pejga mirëit sallëllëllësallëm. Në më nëleshtë ka shumë detalë, ka shumë sëqarime, nëndodhit, nëndryshme që ka ndodhë në branda shtëpisa pejga mirëit sallëllëllësallëm, mirë po ndëtë më ndohem që gjatë të këti takimit të takimit të të, të, të marrë, në në disa prej, aspektet më të rëndësishme që në shërbej neve si Të nërëllë dhezër, fillëm eshtë, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, si kur që e kemi të një orë, ishte njëri i butë, dhe ishte njëri i sjelë shumë, dhe ishte njëri i edukuar, dhe ishte ai që i mësën të të tjerët, dhe ishtën përmblidhë të kaj një vargë virtutash dhe vlerash njërzora, që më dërët e bënin të përkryrë pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam dhe njerëzit përfitonin nga gjitha këto virtyte. Do të thonë përfitonte nga morali ti edhe i tij edhe e afërmi edhe largsi. Përfitonte nga morali dhe sjellja e tij edhe miku po asha miku i tij. Përfitonte nga deturia e tij edhe i ditur e i e. edhe i paditurë, edhe domthon armiku po asha miku edhe çdo kush, do të thotë ke është mundësi më përfitu nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mi poja që interesante këtu është se ataçë fillimisht përfitonin nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam madje jo rrallë ma herë më shumë përfitonin nga ata ishin familja e tij dhe kjo është mënyrë domthon që nda më e kuptu ku flasim për uh, dimensionin familiar të biografisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam do thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i mësonte se kisën më të madhët përfitimin nga ata kishte kush familja e tij nëse bëhet fjalë për afërsi ishte më i afërt me familjen e tij Nëse bëhet fjalë për buqësinë, është më i butë me familjen e tij. Nëse bëhet fjalë për dashurinë, më shumë ti, nga dashuria ti, në kush, e tij përfitonin kush antarët e familjes së tij e kështu me radhë. Dhe këtu ne mund të marrim shembull se sa so ka, do të thonë mundësi që tjerë për neve, për në të të përfitojnë penez, por ndoshta në kuadrin e këtij përfitimi, kisën më të vogël e ka familja jone. Edhe në aspekt të mirësisë, edhe, dva mirësis, edhe dashnis, të vëmërsisë, edhe dashurisë pa të kohës së lidh. Është më aspekti që na ka kohë të lidh për familjen. Më shumë të kenë kohë për punë të tjera e kështu. Me radh. Prandaj, sa sanë ishtë, në radhë. Prandaj pejgamberi sonë fillimisht na mëson që çdo uh, të mirë që e ke, çdo vlerë që e ke, çdo virtyt që e ke, do të bëmirë që të bën letë mbetet familja jote ata që më shumë të përfitojnë prej teje, ose spoku më shumë të u jap mundësi aty në më përfitojnë prej teje. Në nganjë uni u jap mundësi pas sfruftojnë prej teje. E pas spo ku letjet këymse nga jeta pejgamberes sonë se ay umunsanta familjes sigurt përfitonin më shumë një ti prej tij. Prandaj për shkakun nëse morna në aspektin në e dijes, kush përfitoi më shumë ti nga Ajsha radhiyallahu ta'ala ana? Me sa ajo është transmetuesi më i madh i haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në mëshht Abu Huraira ka transmetuar më shumë ngaj, nga nga ajo, edhe ajo ka qenë pjesë e familjes, kanë të vazhdimit të pejgamberit, saqë nuk është ndokur me pun kuptimin e përgjithshëm Po von dietarët kanë përmbledh hadith-e e Aishës që ka transmetuar dhe ka dalë se 1.4 e fes ka ardhur më të pishtë ridhiallahu taala. Ës përmendni 3 katrat këta ashab kanë transmetuar bashk 1.4 besoj vetëm Aisha ridhiallahu taala. Prandaj, nga dia e tij ka përfituar kush më shumë ti, gruaja e tij sallallahu alaihi wasallam. Nga mirësia e tij ka përfituar kush më shumë ti, familja e tij. Për sa i vetë tha kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, khairukum Kajru kum li ahli, o ane kajru kum li ahli. Më i mirin dhe rjo është, më i mirin daj familje se ti. E unë jam më i mirin për familjen time. Do të tëtë, mas shumë ti nga edukata, nga silla ti, nga dashuria ti ka përfituar familja ti e kështu më rradh. Dhe kjo është element shumë ndërën të shumë që në bënd më dhërët të jemi të balansuar në këtë retim. Dhe të jemi të, të, të organizuar si duhet në kuadrë të gjitha të më në mësivë që zot dhe si duhet me i shpenzu dhe me i shpërnda këto begati që Allah në katë, duke dit ku duhet me fillu e pasaj ka duhet me, me, me vazhdua. Gjërështu të aja që dhe më honë mësojmë nga jetët e pejgamberit alehi, se duhet samë, familiare të në dërëllë dhe dhe dhe dhe është se pejgamberi, sallë allahusallem, aspektin familjar me gjitha kuptimet dhe më honë edhe sprijëja mirë, edhe, edhe edhe edhe furnizimi i familjes, edhe edhe, edhe buësishja, edhe edhe sjellja e mirë, gjithë ato që i, i ofronte familjes së tij, gjithë i tër ky aspekt familjar nuk dilti të jashtë tërsisë së adhurimit te Allahu Xhëlal Xhëlalu. Dhe nuk e kishte të ndarë pejgamberi familjen për jamis, nuk kishte të ndarë kontributin për familjen nga adhurimet e tjera gjithna gjën familje që e bënte ishte e organizuar brenda adhurimin të ti, sallallahu a të cilëm nga se kë e, e bënte pasaj me dërët tjetë shumë i kompletuar në ndërsta aspektin familjar qëft burin raport me gruan, apo edhe gruja raport me burin fillimisht nuk e shuajnë si adhurim dhe aloqe le uala shqijet në ndërsta mati përsi obligim kuptim njerzor, moral, si detyrim nga here, nga njerësi një zakon, tradit, adat, e shumtëra. Mirë po ti ibadat është shumë e, shum e rëndë apo. Dhe nëse ke në mundësi me të shndruj jetën familjare në ibadat, ndryshe frymon jetën familjare. Tetë kuptim kjo. Apo, tetë ambicie, tetë vullnet, pastaj kanë bashkërtetë që me të kalu edhe problemet me zotë që i kanë po edhe me shfërbyen ditët edhe më rob. Qase bëhet një, Ga një garimi në këtë tim ka se din se sa më mirë i bën tjetrit më se vabë ki eksumerat që ka në diri që fa në niveli djetar e kanë përmenë këtë aspekt nga i të pejgamerit sallallahu a sallam Ibn Qajmë i Rahimullah thot Muhammedi sallallahu a sallam e adhuran të Allahu në gjellë në gjelanihu përmes familis e ti si kur që e adhuran të përmes namaz dhe agjerimit në si kur që logariste shpërblim me namaz logariste shpërblim me agjerim njëtinë llogarista dhe kur i shërban të familjes së tij sallallahu alaihi wasallam. Dallai shikoj ky aspekt është i rëndësishëm për të inkadruar një familje tonëton. Për këtë arsye dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shembull, kur e motivon të gruan që të jetë kujdestare e duar shtëpisë dhe të respektojë burrin e saj e ndrihet me çfarë pikërisht me ibadet më thën, e, ju, e tine, të lloja. Muhamedi sun ka thonë: "Ayyu ma'raatin", thua të grua kush do të qoftë ajo, ja? e cila I falë pës kohët, e agjërën Ramazanin, e ruën dërën e saj, kejtën këto punë madhore, dhe e respektën dhe i nështrujt burit e saj, hynë gjenet nga cëllat dërë dën e ja. Pa në këtë se pa përka së malë, këto katër, këtë cëllat gru i përëcen, nga cëllat dërë dën gjenetin, e gjenet i ka sa dyrë, i ka tët dyrë gjenetit, pa në nga cëllat dërë dën me jeshë punë e madhe kjo punë. Me fal namaz, është ibadet. Patyshëm se po. Me xheruar është ibadet. Me ruit ndenë është ibadet po. Edhe me respektu burrë është ibadet. Në gjitha këto ka e garantit në kodrat e ibadeteve të, të madhura ato. Ndërsa edhe për burrin çfarë thonë? Më e miri ai thjesht e ka dëryuash më mirë ndaj familjes së tij. Pastaj pejgamberi sa selam, do të thonë tha, tebasumuka fi wajhi ahi eh, fi fi وجه اخيك صدقه. Me bëu sish Allahut në është sadaka. Dietor ka thënë me boshi shgrua se është dyfish sadaka kapën. Ngase është edhe vepër e mirë i poshtë edhe afërsia te xhiriat. Ndaj veçantori, nuk duhet të neglizhosh këtë aspekt të ibadethsë. Pejgamberi për. sa ka shumë ha ditë kapën. Çfartha pejgamberi alaihi salatu selam von. Përmani sa format e sadakas. Sadaka kjo, kjo kjo më ro domon e rrezësë pjesa e fundit që po ndërson. Tha sadaka ja më e mirë është ti ka sadaka ja më e mirë është Bëmirsia me a mirë është, ka fshata që vendosë në gojën e gruasë të ndë. Dhe që ka shpreje, ka që të bukër të pegamës, nuk tha me ushqy gruan të ndë, ose familë, nuk, mirë pa, e ja përdojshë një shpreje që nuk këpëtën, një jo vetëm, një jo vetëm finansim, një jo vetëm investim, një jo vetëm blerje, por dhe mënyrë të të ushqyret, apo që me e perfekcionu i baditën e Allah Gjernë dhe Gjernalu edhe në këtë, edhe në k andaj ndonë duhet me kuptuar të rroza çdo, pamirësi vallahi çdo, çdo të mirë që e bën, edhe gryen raport me burrin, edhe shërbimet që e bën shtëpinë e saj, po edhe burri i lutet që e bën për familjen e tij. Mos më e kuptua jashtëa konceptit të adhurimit, mos më e kuptua jashtëa jetës së adhurimit të Allahut xh. L.U.A. Po adhurim xhami, enders, tash u mësku një kutë punë të shtëpia. Hajse po shketi tani, edhe kësht ipadat. Madje subhanallahu, disa nga dietarët i kam dëgjuar vet, dietarë të mund po mënoi kali të 90 por duke thënë se vrapimi grua së i gruas në shtëpi për të kryer obligimet e shtëpisë, do të thonë vrapimi i dhomën, vrapon atje ose nganjë për shemb ka nevojë me shikuar ushqimin apo bota ose pastaj punë të tëra të shtëpisë që kanë të ndodhur, disa nga dietardh i kanë dhjuar bashkëort, ndaj duke thënë se vrapimi i sson në shtëpi për të kryer punët e shtëpisë i ngjan vrapimit të hajrit me safos so, se merr vasa atë. Pse? Pse sa hajri pse kanë qajt me safos se merr vasa? A është votë privatat? A tani padat sukon me ngoret në safa. Akon? Sukon i padata ash qadit ANSi është qadit Çikao Safa çfarë merreva? Çfarë i tha Çikao? Ajo ka vrapuar me shërbim fëmi i saj. Do të thonë edhe një grua sot isha. Vrapon me shërbim burrit i shërbi burit saj, fëmi i saj, shtëpi i saj. Realisht vrapimi i saj është një lloj vrapimi i mes kodrave të saj, mes hapësirës që ajo ka, sikurse ka vrapuar Haxheria. Nuk ka puna është e madhe. Edhe burri ose vrapon e angazhohet e lut e dyrësitë e angazhohet e kongarkesa mirëpo gjithë këto i bën që familjet i tjet të, të, të marrëhat më komot të jenë domthonjë më të varur, mos kanë varsi ngatjërat, mos kanë dorëta nevojë të caktuar e kështu me radhë. Mundut më o plosut gjithësa. Diyesse vrapimi më është xhihad. Vrapimet me fitur rrezik xhihad është gapunte më dhaja, gapunte më dhaja. Me shërbëj njëri u familjes së tij apo. Ne salem, e, në gjonë me basho me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ëh, një çiftat në vitin 432. Megjithë ato që ishte sekave, në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi son ka organizuar një ekspeditë. Sigurisht që kemi cik para Bedrës, po a bën ta ekspeditë dilte me shikum masë karavani, nuk nuk ishte kjo luftë, por ishte ekspeditë vëzhguese dhe bën ta shpresë pejgamberin kësaj ekspedita vëzhguese. Ktu nganjëre shndërrohet në luftë, apo sikurse ishte Bedrë E doli për ekspedit vëzhgur se u shëndrua në luft pe luft e ma të rëndësishme në islam, avdhe. Këndë e ku pas kuë, organizon të. Më një ekspedit, kështu, ishtë regjistru një njëri më, më, më, më, më marë pjër sërrat me pegamberin s.a.sallem. Mirë pa atë vit, pegamberin s.a.sallem e organizon të karawanin për haqë që i prind të kush Ebu Bekri, radijallahu ta'ala no. Nga se haqën e parë me musliman, pas a u bo blikim, nuk pat mundësime e bo pegamberin s.a.sall ishte shumë i angazhur në pun tira dhe nuk pa të mundësi me shku në haqjë. E organizoj haqjin dhe në kryje të karavane të haqjineri, këtë do si kë, e bubekri. Një grua ishte regjësu që shkën të me pegamerson të haqjë. Mirë për i duhe për cilë, si buri, rrugë e gjatë, rrëzikja rrugë, kanoj për një kujtëstar, kanoj për një për cilë, për dyshim. Dhe kyniri erë dhe i tha pegamerson, grua e më shë regjësu atje pë Dai, pse se çpegam me ton, soi gruas vitin ashen, haqë, e arshëm bon haxhe, ti këtu na vinë ajo. Çfarta pegamam ton? Shlihu nga lista e ekspeditës, shlihu nga ky xhihadi që ti më dal, shkruan në xhihadi tjetër, apo në një luftë tjetër, një, një, një tjetër në një angazhim tjetër, shko me gruan tënde në haxhatë. Edhe këto bënim me prit, ai që është regjistruar me shkoll luftë pejgamberit sallallam, po priti që të zon pa përkujdesje. Dhe kjo është aspekt familial. Pejgamberi sallallam tha, shlihu nga ky listë a dëscor dhe bëj jihad tek printetu. Ata jihad e quhet. At, Ata veprën e madhe mashtore që zakonisht jihad pak edhe është e ndikshme me përmend, njerëzit kujtojnë që jihad është më kryprind, jihad është më shërbim familjes së santa, nga se kështu e quhet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai tha, "Fa feehuma fa jihad." Çfarë tha? "Fa feehuma fa jihad." Tek familja jote, tek printetu, çati shko bëj jihad. Madje tha, "Shko dhe bëri të buzqishin" se kusht i buret e chart. Na ai ke buar chart. Gasejor ko ta shpër po kohen, kanë me me patyta të kuptim, s'kan përkushtese. Ai ke po më mërzit. Po, e shkoj tash edhe disponojat. Prandaj disponimi që fut bëjmë tonë familjes ibadat, vallaj, mirësia, gjithçka që bën është. Madje tash, djetat e kanë krahasu sigurisë namozën e sigurisë, agjerimin e. Do mësh po flas për ato që vullnetare dhe punë e mira që ne i bëjmë nuk u alëshën rrugën shërbimin ndaj familjes. Kështu e kubëzat të pejgamberis asëm dhe mënë, si kurse i cika di, dhe, e, e të kësa prej a di, dhe të rejta gjithu me përmejnë të ndërrojtë përmejnë si shkëputje e kësaj, nga se kët i dhe ti dojnështi i badet familare. E, nga ja që e ofrën të familjes si pejgamberis asëm që mund me shkëput, është edhe dashuria që pejgamberis asëllëm dhe mënë, e shpërndante të kant është shumë interesant të nosem subhanallahu koncepti i dashurisë bashkëshortore dhe i dashurisë familjare nga këndvështrimi i biografisë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në nivel volë për dashurinë në këtë aspekt është tema e gjatë, mirë po, po duhemi shkputë di sofiololog. Çfarë bëhet veçantë dashunë e pejgamberit ndaj familjes së tij, ndaj gruas së tij E para që më të me qanë ishte se pejgamberi s.s. Sa nuk e fshih të këtë dëshuri, e shprehte, e publikante, pa marre. Në të kuftim, uh, si embasadorës tona, mund tjetë, tjenë ka njerës, ka njerës që jo që uh, e fshihin këtë punë duke e këndru burni. Me përndështë të atë, në rafë bashatorë nuk e shprehen si duhet, drej për dajtë dëshurin që e kanë për tjetër në fëmë. Nërsa pejgamberi s.s. Sa nuk ngushtoi publikisht me thon se sa do ngruan e tjetër. Për treguar se kjo është vlerë, kjo është arritje që nuk është marrë, që nuk është diçka që fshihet aty. Ta kemi pas të kaluar në fakt keqçis njeriu ka qenë marrë, ndoshta më pyet gruan au lodhë, apo dashse ka qenë komunikim shumë zyrtar me njerëz. Ndoshta ka qenë turp të marr fëmin e vet, me mëajt pranë dhe me jashtë, dashni fëmin sti, pse burri se mohmin pranë atë. Apo Dhe kjo është ajo ana, ajo ana ju e mirë e traditës tonë të kaluarë në tonë. Beç anështë nëse i vjeshtë të fesë, s'kallë për me finë. A në këtë aspekt të kësaj traditën e dojnë me ndru. Jo kështut. Dashuria nuk bëhet me akëtrim, për bëhet me sinceritet. Amër i bërnasi e pyti pejgamirin, sa se më janë rasur e Allah, nga se amër i bërnasi e er alë me ubo musliman, ubo musliman. Dhe pejgamir sa me shikanë të busjeshte, a je mir A mëri bëna si mëri për shtypje se për nga mesum këta pëtën masumti. Masumti këta pëtën. A dhe një ditë, veç dërshë të sa me konfirmu, se në realisht të në përkupteja Rasulullah Meshaja, po, adin, veç përdu me konfirmu. I tha, ja Rasulullah, men e habbun nësi i lejkë, ka në dënë të masumti. Edhaj me thonë atë kuptejmë, pa, ka në të të të posteje, na të kuptejmë, që përse me thonë. Ka në dënë masumti që s'po jam ora me thon grua apo nuk turproi nga se dashuria e tepëroja ishte vlerë. Dashuria familjare për pejgamberin saositisht ishte ishte burni pikërisht. Ishte ajo që donte me mëse kusin familjen tëm na kena dashinja, du kemi respekt. Atë përgjumon që nuk është këtash mundonin publikish në, në, në gazetë, mos më kaqë kuptou. Mir po, thon brenda familjes apo ndoshta të rreth të caktuar me njëri me shpresë kohra ati, ka mirësi, ka dashinjë mes antarëve të familjes. Nuk është kjo diçka në të kuptim, që e cënën burninë ndikujt, apo ose një, një, një losë karakterin njerët, për ku në zi, është vlirë dhe arritje njerët, me dëshmu se komunikimin dhe familial, dhe bashkëtor është, i ndërtuar mi bazën e dashurisë. Gjithashtut aje që evrejmë nga dashurinja pegamerit, aso në daj gravat e ti, ose gjithë njërës aje kështë e më shumë si një gruan, apo ishte gjithashtut dashuriri e cila te i kalan të dimenzunin deklarativë po nuk është vetëm unë e dua fë, të dua, sa shumë të dua, të dua, më vësht është fjalë boshe, kot, s'ka kurrë pasojë aftë. Jo pejgamberi s.a.s. këtë deklarim e mbushte me konfirmime të vazhduesh në praktikë. Dashuria drejt bashëtorëve një jetë pejgamberit s.a.s. ishte dashuri që prodhonte vazhdimisht fruta të vazhduesh mbyton. Qoftë në mirëkuptim, qoftë në shërbim, qoftë në afërsi, qoftë në diskutim në shumë sana për këtë dashuri. Për shembull Aisha radiuallahu ta'ala ishte e re, apo. Dhe patyshim si pe se ajo çfar i bënte për shtypet e Aisha, si bënte për shtypet pejgamberi sallallahu. Sa dallimin mosh, do të kuptojmë. Aisha ishte e marrë, i bënte për shtypet e xishës. Mirë, po pejgamberia zon nga nga dashuria për Aisha bënte veprime që i dërgojnte sinjolet çorta Aisha, unë po të kuptoj ti. Andaj unë do të bindeni vjenin të ndonjëherë. Do të bindeni i bënte për shembull, ë uh, kur erdhen ditën e bayramit në xhami disa don, nga nga natkua bisinia Etiopia dhe filluan domthon me i demonstru aftësitë luftarake xhamit duke lozur natku pse ishte fest dhe njerëzit shikonin ato aftësitë se si ata lëvizin as e kishte me papatë kjo as diçka interesante për pejgamberin e Allahut kuptojm ka i punë të tëra para se mi pa ata tuksyjet e xhamive mirë pa po çosha pa koça dhe i tha si a po këtë disi me papatë po erësua Ol Peygamberi so, Aisha u ngjit mbi gjurin e Peygamberit so, hipi lart në krahun ti, e tij dhe shikonte çfarë po ndodhte në xhamia. Derisa tha Peygamberi so, "O mjaft, tha edhe paqëresulla, ani hay pa edhe paqë." Na kuptën mballë keqçull, mirëkuptante, kjo dashuria. Dashësla, dovon sill fryte mirëkuptimin. Ka mirëkuptim. Po dhe Aisha kute këthante. Edhe edhe edhe të tjerë. Peygamberi so vënë notën i lutur. 12 normalisht gruaja prista hukun e saj që burim nejt me te dhe me kjo obligimete e gruas është i, i gruja, më ratë. mirë. Mirë po nga der pejgamber ojshë, son thon te Aisha. Am lejon sonte te vetmuaj me zotin tem. Kam nevoj pak ibadat apo. Masha. Aisha thon te jalla sura Allah ti jo e di se un dom kom shum dëshir me ti apo. Mi po te kam kom shum dëshir me mir kuptu nevojën te ne. Vazhdau. Shikoi kërkon te leje per mua fal. Qase ajo ishte na fila. Po, edhe kam obligim ndaj tijës që më një të ta ditën kam munguar për shtëpis, am lejan që po na çfar subhanallahu kjo është donë e veçantë e tijës peqanson. Pamon nuk nuk kompleksohai nga dashuria e përthyen mirëkuptim. Gjithashtu domthoni i sertante gruas tik publikisht pa kur kompleksi peqanson. Donë përpara domthonë 1900 metra ku ka qenë kush ka qenë Devë dhe gruaja për me devën nuk e kishte lasë sikur se burri. Kishte nevojë për me pas, domthonjë, një uh, shkallë, herë ajo mund të ketë kofë përbyosur, mund të jetë uh, ajo, domthonjë, shala e devës ose çka do të thotë, një një objekt ja, i caktuar që hep të mbi te gruaja, pastaj pi aty ngjitenë deva, se kishte, domthonjë, uh, një pozicion pak matë, më të papërshtatshëm me me u ngjit më një herë afat. Në ditë Safia radiuallahu taala ne gryka pejgamberi do të më imdivë, po s'ke shtë mjet përpara. Pejgamberi më thonë, bjerani kët Safias nikofe, bjerë më thaa kështu, çfarë tha? U ul pejgamberi son pardoni, e vetosë gjurin kështu drejt dhe sta hyp këtu atë gjeton. Publikisht. Po kush isht ul kështu me qitë në ngros, hyp këtu atë apo me shkën kontant, ose me këçi ose nëse ke shbu, kishçiuni 50, po më shaka dikush sa bot hor, mos i hekët këo marr kur qysh u ulën Domthonj se pegama so dashurin e shoqëte pa komplekse, pa ngarkesa, ishte shumë origjinal, nuk aktrante apo dhe kjo tash i përkthei edhe në praktik, në mirëkuptim, në shërbim vardhshëm familjes së tij. Ti. Ekzëmë respekt, kjo është mira, bujshësi e shumë të drejta që i bënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo tash i dhënë njerëzot mëzo, domon bën të ç ato kasolla të vogla, të ngushta, sa kaçi kasolla pejgamberi sallallahu. Sa kaçi ne vogël Don Do Kurfolei Pegamerson, Osha Street. Dhe kur binton sejt te Pegamerson, don kishte nevojë me pri koshën që kompë më imblet kont me but meron sejtë. Kështe kason la aty. Dhe ky është pallati i tij. Nëse kom domethën këto. Këtu është edhe Pegamerson. Mir po, me gjithë kët ngushësi që ke shtë Pegamerson, dhe ndodhte që domethën thot Osha me muai nuk ndezni me zorr shtëpinë Pegamerson. Në çfarë kuptimi? Domthon nuk pregadite ushqim i koalidatur. Apo do të hanim diçka të shpejt. Hurr me çumsh ndonjë diçka, po pa zirrje, nuk është çka mezi. S'ka pas mish për mezi apo. Okej, nuk është e lehtë apo. Ne Allahu xhalla wala zbi te itesun hazab që o dha musi qrawa peqam me zgjidh. Don kë është jeta e tinë apo? Nëse jeni të ngushtuara, po jap lej Allahu xhalla që kërkoni ndarje për të. Po mundi me kërkuar apo? Ose, kërë peon është më ta, uadha këtë opcijët, nëse do një me blusabër, kështu të kjerë një përdojnë, nëse do një me me kërku, për më nëjë fatë tjetër njëtë një uaj, i vazhdanë një paprelenë. Një zëri e për zhëndëm këtë kasodë në gush, këtë jetë vështirë, pëse? Nga sa e që e bënd të jetë në të në nuk është e malësia e kasodës, apo e asë këpër e të us Nëzër, në ato dozë për kamsona, arsyeja e titit të bashkëtorë, nuk është mballësia e dhomave dhe cilëtitë e mobilizeve. Edhe pse ne këtu e më rançim, pse jo? Nuk duhet turmin në çmo. Mir po, esenca është dashuria, respekti, mirëkuptimi apo sinqeriteti, orienteteti, afërsia ndërsjellë. E gjitha këto që e bëjnë jetën baritore interesante dhe gjithashtu nuk dalin jashtë kujt. Nuk dalin jashtë atë çënd ibadat. Është problem dhe Allah te bareke. Është problem domon nga kë ja duhem që ja bëjmë Allahu Jalla Jalaluhu. Prandaj jeta e pejgamberit dhe familje e tij është e yjerë ndatuar në dashuri, por dashuri me një dimenzion tjetër, apo dashuri pa komplekse, sikur thash, pa ngarkesa. Dashi është shprehur publikisht. Mirpo edhe çka këto janë këto frytet e saj, frytet e respektit, të mirëkuptimit, të shërbimit të shumë tyo që që i përmenda. Prandaj e veçantë tek soi është fillimisht domon no, dashuria mes domon antarët familjës, dhashuri cëta me dhërët i jepë të kuptim jetës, i jepë të kuptim edhe sprove, dhashuri cëla i bënd të edhe vështërësit të vëllajt të leta, i bënd të edhe aspekte hidrat jetës i bënd të të ëmla, të kallushme, të këndshme, e kështu me rralla. Nësë sot fatë këtësysht, nështëta gjitha mundësit janë, stëpijat e gjëra, mobilit e mira, gjitha mundësit, mirë pa, nukonë këtë dhashuri pastaj mungesa do të shih se po bën që edhe shtëpia të më ndodqë të ngushta, edhe begatit mund të ndodqë të hidhura, pa interesantë, pse po kanë rutinë, po kanë mekanik, pa pa shihet, pa të pa, pa interesantë, fotkesh, pse ka se kë dimensione mungon. Andaj këtë e ofronte pejgamberi sa sollum, ofronte jetë originale, interesante, taman atjet që kish të kuptim. E jeta ka kuptim kur ka dashuri ka respect, dhe ka respekt me ka ato që ti përmandere më Tani. Kjo është një aspekt që denë nga jetë e pejgameritës me dhe të vazhërimi në qalëm e tjera tonë që e bëjnë interesantë dhe e karakterizërinë për dëshmërinë e pejgameritës në familinë e tjimë. Allah në rësë që Allah gjellohet të fu të dashurinë në zemrët tona dhe Allah të fillimisht përstaj e ndaj antarët të familisë për dhe me zvete dhe lësë Allah në gjellohet që ështërpia të tonë, Allah të nëjë bënd të sigur të atë rëhatëshme dhe të nëpë shëndat e rëhatë i mirësin të, të të narunë nga që dhe fatkesitë, nga që dhe gjë që e rëzikanë jetën e mirë këtë dunja dhe në ahiratë. Me këq përdofondë, Allah i Shqobriht, usallallamala, muhammadi, muhala, alih, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam, sallam,